Продирався крізь траву на осліп Одного разу я озирнувся через плече І побачив, що їх більше, ніж мені здавалося спершу Їхні постаті виривалися із трави ліворуч і праворуч Вони були і поблизу, і вдалені Та трава просто кишіла ними І знаєте, їхні обличчя світилися Ніби всередині їхньої тонкої плоті Були запалені якісь ліхтарі Нарешті... «Я знайшов місце, де трава закінчилася. Тут була тільки земля. Це було полегшення від задушливої трави, але це полегшення швидко випарувалося. Тому що тепер я був повністю на видноті. Це виявилося не закінченням трави. Це було маленьким острівцем у ній. Спереду до мене стрімко наближалися іще якісь місячні тварюки». Я повернувся і позаду себе побачив решту. Вони були уже зовсім поруч. Здавалося, вони рухаються з усіх боків. У мене лишався тільки один шлях. Назад у траву. І я так і зробив. Я біг щосили. Раптом помітив, що трава нахилилася. Я спробував піднятися на пагорб. Багор, в який я загубив із поля зору зовсім нещодавно Він знову з'явився, вірніж, я на нього натрапив випадково Мої ноги чомусь постійно зіслизали, коли я підіймався по ньому Я глянув вниз і у цьому дивному світлі побачив Що мої черевики ковзають по купах гнилих кісток, вкритих жиром Вся земля була всі аноними Я почув позад себе страшний дивний звук Звук, який не може видати обличчя без рота. Це був жахливий скрип. Він був схожий на той, який видають колеса потяга, коли вони гальмують. Я вже був майже на вершині. Бачив, як колишеться трава на горі. Чув, як вона шепочеться на вітрі поміж криками тих, хто мене переслідував. Чуйний я досяг вершини висунув голову з трави, побачив потяг і наступної миті мене схопили. Знаєте, яка особливість? Час від часу я згадую це, і мене охоплює дрож. Ті руки, ті руки, що тримали мене за ноги, вони були холодними, немов арктичне повітря. Я відчував їх крізь одяг, настільки вони були холодними. Я намагався вирватися, але у мене нічого не виходило. Я впав, коли вони схопили мене. Я чіплявся за траву на вершині пагорба. Вона пропускалася крізь мої пальці й руки, і її краї були гострими. Вони різали мене, немов бритви. Я відчував, як тепла кров тече пальцями. Але все ж я продовжував триматися за цю траву. Я озирнувся назад і побачив, що мене схопили кілька тварюк, а собакоподібна фігура затисла щелепи на підборах мого черевика. «Я також побачив, що ці тварюки не зовсім позбавлені рис, або, або принаймні тепер вони набули однієї всеосяжної риси. На їхніх обличчях, там, де мав бути рот, з'явилася щілина. Але вона була неймовірно широкою, майже від вуха до вуха і була всіяна зубами, як у акули, довгими, гострими». І багато які з них були кривими, як погано вбиті цвяхи. Вони мали колір старого сиру. Їхнє дихання підіймалося вгору, як метан із туалету, і випалювало мені очі. У мене не було сумнівів. Вони хотіли мене вкусити, і, і я чомусь знав. Якщо вони вкусять мене, то зовсім не для того, аби розжувати і з'їсти, а для того, аби зробити мене таким самим, як вони. Звідкись я знав, мої кістки зникнуть разом із моїми рисами обличчя і усім тим, що робить мене людиною. І також я зрозумів, хто вони. Ці тварюки раніше були пасажирами, які зійшли із потяга, прикордонними розвідниками – Шукачами пригод, землемірами та іншими людьми, які свого часу перетинали ці пустельні землі та опинилися тут, у цьому дивному місті, невідомому на карті і неосяжному для людського розуміння. Усвідомлення цього прийшло до мене якось миттєво і наповнило душу жахом. Наче сам їх дотик відкрив мені цю страшну правду Я відчайдушно виривався Я вирвав каблук черевика із зубатої хватки собакоподібного Я боровся Я чув, як зуби клацають у порожньому повітрі, коли я відбивався ногами А потім, потім над моєю головою з'явилося тепле сяйво Я відчув дійсне тепло Підняв голову і побачив залізничника, того самого. В руках він тримав великий палаючий смолоскип. Він махав ним, тицяв ним у зубаті обличчя цих нещасних загублених душ. Вони верещали, вони вили, шипіли і стогнали, але вогонь зробив свою справу. Вони відпустили мене і відступили назад у хвилі трави. Трава Знову зімкнулася навколо них, як океан, що поглинає моряків. На останок я побачив, як собакоподібна постать пірнула у траву, а потім і вона і вони зникли. І світло теж. І місячне світло також втратило свою матовість. Воно стало просто світлом. Смолоскип мерехтів над моєю головою, і я із насолодою відчував його тепло. Наступної миті я зрозумів, що залізничник тягне мене на вершину пагорба, а я зіщулився і тремчу, немов маса желатину розлита на дорозі. Їм це не подобається, сер, казав залізничник, притискаючи палаючий кінець смолоскипа до землі. І розтираючи його в багнюці, аби загасити, запах смоли пощипував мої ніздрі. «Безсумнівно, їм це зовсім не подобається, додав він. Що це таке? запитав я. Я думаю, ви самі вже здогадалися, сер. Для них немає якогось визначення, але ми з вами знаємо, вони існують. Одного разу вони торкнулися мене, але, слава Богу, я був тільки поруч із травою, а не в ній. Не так, як ви, сар. Він повів мене назад до потяга і сказав, «Мені слід було бути більш наполегливим, але ви видалися мені розумною людиною, не такою, яка відправиться блукати у траві». «Ну що ж?» я виявився не таким розумним, як з вигляду. Ха. Це схоже на погляд із іншого боку, чи не так, сер? сказав він. «Вірніш, це просто погляд на одну із багатьох сторін, як я підозрюю. Маленькі загублені світи в середині нашого власного. Потяг тут часто ламається. Були й інші, хто залишав потяг і знаєте, я підозрюю, що із деким із них ви сьогодні зустрілися вночі. Ви бачили, ким вони стали, я так вважаю. Я не можу пояснити всіх інших. Якісь мандрівники, я гадаю. Потяг завжди зупиняється або ламається тут. Зазвичай він просто втрачає хід. Може бути безліч причин, але все одно. Він втрачає хід, і нам доводиться зупинятися і підіймати тиск пари знову і знову. І завжди, коли ми тут, о цій годині ночі. Я замикаю на ніч всі двері, аби не випускати людей, якщо вони прокидаються. Я замикаю загальні пасажирські вагони з обох боків. Більшість все одно сплять. Якщо люди лягли спати вчасно, вони ніколи не прокидаються і добре себе почувають. Але о півночі, між дванадцятою та другою годиною, це завжди відбувається тут. Потяг втрачає хід біля високої трави. Напевно, ті з нас, хто не спить у цей час, можуть бачити те, чого не бачать інші. У всякому разі. У цьому місці. Ось що я думаю, в цей час ніби відчиняються двері. У них є своє місце, свої обмеження, але повірте, ви б не хотіли опинитися там, сер. Ні. Вам дуже пощастило. Дякую, сказав через силу я. «Мабуть, я просто пропустив ваш замок, сер. Або ж він погано працює. Дуже перепрошую. Якби я все зробив правильно, ви б просто не змогли вийти. Якщо хтось не спить і виявляє, що його кімната замкнена, ми робимо вигляд, що це заклинуло замок. Ми, кажемо, через двері, що не можемо полагодити до ранку. Деяких людей це, звичайно, засмучує». Тих, хто не спить, коли ми зупиняємося. Але повірте, так для них краще. І я впевнений, ви з цим погодитеся, сер. Безумовно, кивнув головою я. І ще раз дякую вам. О, жодних проблем. Ви і так вже майже вибралися із трави і перебували на вершині пагорба. Саме тому мені було так легко допомогти вам. Я завжди тримаю поблизу смолоскип, який легко запалити. Вони не люблять вогонь і не підходять близько до потяга. Вони ніколи не залишають трави, наскільки я помітив. Втім, скажу вам відверто, якби я почув ваш крик далеко за пагорбом, я би не став вас рятувати, а вони б вас забрали. «Ви чули, як я кричав?» «Дуже чітко!» Я сів у потяг і повернувся до свого купе, все ще тремтячи усім тілом. Я перевірив свої двері і побачив, що мій замок зовні був закритий, але він був несправний, доволі трохи його потрясти, аби він вискочив із пазів дверної коробки». Ось так я й вибрався тоді зі свого купе. Залізничник приніс мені ковток віски, а я розповів йому про замок. Я негайно полагоджу замок, сер. Краще, знаєте, краще нікому не розповідати про те, що трапилося, сказав він. Все одно ніхто не повірить, і, і це може спричинити проблеми з міжміською лінією. «Людям завжди потрібно кудись їхати, знаєте?» Я кивнув. «На добраніч, сер. Гарних вам снів!» Це було таке дивне звернення після всього, що сталося, що я мало не розраготався. Він пішов, закрив моє купе, а я знову виглянув у вікно». Все, що там було видно, це трава, яка колихалася на вітрі, оповита місячним світлом. Потяг почав рухатися. Дуже скоро ми були уже в дорозі. На цьому, власне, і все. І я вперше згадую про цей випадок, оскільки це трапилося настільки давно. Але запевняю вас... Усе було саме так, як я вам розповідав тоді, у ті часи, коли я перетинав Західну пустку, у 1901 році. Джо Річард Лансдейл «Висока трава» читав Руслан Алексіюк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 Я закликаю всіх і кожного не стомлюватися підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося знову у наступному творі. До зустрічі, панство, на Калідорі.